Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelést halljátok, azért vagyunk ma szerda estén, ja, de ezt nem tudjátok. Azért vesztük fel az egészet szerda estén, mert holnap 5 éves lesz a nyugat mitap, Most viszont a 30. Goldberg című adás fog következni. Megint milyen jó kis szám. És miért Goldberg? Hogy csak ennyi. Ugyan... ennyi variáció van, mondta a wikipedia oh, oh, oh, oh, Goldberg. Okay. Most ilyen magas kulturálisak vagyunk. Mérem fel észre, olyan magas, de... de. Jött, figyelj, 33-ra van egyetül normális, tehát mi lesz majd az a címe, addig mindig ki kell valamit találni aznap este. Biztosan a hobbitok felnőttével eserre gondolsz. Természetesen. Nem is a csókok, a keresztre szögeztek, mert azt mondta, hogy legyünk már jó folyag egymással. Ó, egyre jobb, szerintem. É, kezdem mondani a, a híreket. Pontosan ez Douglas Adams volt. Igen, igen, éppen folytatom is ezt a science fiction-os vonulatot. Mára mennyire science fiction Douglas Adams, valamennyire. Én ezt a Facebookon szúrtam ki, hogy a Typotexnek volt egy borító tervező pályázat, a Science in Fiction borítótervező pályázat, és tolják fel szépen az album albumba a képeket, és szerintem baromi jól néznek ki, tehát, hogy hol vannak ezek a könyvek. Tényleg nagyon gyönyörűek Nem tudom, fiúk, nektek volt-e időtök rá vagy esetleg most itt? Nem, Még nem, az... de mivel a vizuális dolgokról való beszéd, az egy rádiós műfézőrlek kattintom. Érdekeszek. Nem tudom, mennyire... Igen, igaz. Nem tudom, nekem tetszett. A középső az, ami valami furcsa konzervüveg és vízadagoló és, és muzómi vitrénszerűség, az nem tetszett. De az Aha. első széria az igen, az mindenképpen... Igen, az nekem konkrétan nem tetszik, meg a betűk se rajta, mármint amit mondasz, ez a befőttes üveg dizájn. Aha. Igen, az nem valahogy az olyan, de például Anna sorozatban ez az örökség a túlvilágról az óra szemmel, az ész nagyon bejött. Uh -huh. Aztán, az, de... az első sorozat nagyon jó. Igen. Az, amit lehet ilyen, ilyen drága kávézóból sznobarccal olvasni. <gül> na na merj belém kötni kötni, olvasok, jó, van? <gül> Egyébként ezt tenném hozzá, hogy azt, azt eléggé nehezlem a kindle eszközön, hogy amikor az ember megvásárol és elkezd egy könyvet, akkor nem a borítóját mutatja meg, hanem rögtön az első oldalt, tehát így átlapozza gyakorlatilag a, a, a cím, meg az üres lapok, meg amit tudom én, amit még az elejére szoktak rakni, és rögtön ott vagy, ahol kell kezdeni olvasni. Ami egyrészt jó, másrészt nem, nem látom a borítót. Vissza szoktam mindig ja. lapozni. Köszön a hogy hogy bizony ennek feleségemnek Jankának, vagy van ott valami izgalmasabb. Hát nem hiszem, hogy mindenki a tiszteletköröket futja, most nem írhatja be, hogy a, azért Mirának, akiről most, mindenki, most már mindenki tudja, hogy közben együtt voltunk a feleségem, mert ezt nem, nem lehet belérni. De vannak mindig, egy-két író mindig van, aki ezt bevállalja, és hát hmm. nyilván miattuk olvasunk, nem másért. Jó értem. Egyébként erről a, erről a kiadóról mert a kiadványokról az jutott eszembe ez az első, első érzett, és lehet, hogy Dukai István, hogy néven nevezzük az alkotót. A, a, pont a Toldi az ahol holnap ez a születésnapi rendezvény lesz neki, ott a, tehát a bejárat előtt ilyen hosszú nem tudom, képek, vagy vitri, nem tudom, minek nevezem, filmplakátok, vagy filmplakát imitációk vannak, és csak fekete-fehér, és ilyen szilú egyszerűek, és iszonyú én ott nézelőttem, meg ott volt kint a 2001 gyűrodűszelje, a sátántangó, Hú, már nem is emlékszem, mire, de, de ilyen nagyon minimál eszközökkel, így a film jellegzetes. Talán lehet, hogy a Kill Bill, tehát nem feltétlenül azok a filmek, amik ott futnak, hanem kitettek négy-öt Azt érdemes megnézni. Jegyezzük meg azért, az illat, egész fővárosban nincsen annyira hosszú kirakat, amire a sátántangónak egy rendes plakátot lehet ragasztani. Nem, <síns> hát arra ráragasztottak. De úgy tényleg jó is néztem múltkor, ott várakoztam többékre előtte, is. És elsőre fel se tűnt, hogy mi az, csak úgy kivannak vágó a dolgok abban a nem tudom, fekete műanyagból. És aztán ha. mindig kell más. És jó, hogy ez egy filmplakátok, rohadt jó volt. Ha. Na, én hát, megzéltem holnak. Arra, abszolút jó lesz. Látom, az enyém a következő link is, az egy másik pályázat, ugye ez a pályázat már véget ért, ez pedig éppen fut, és csak is azért választottam ki, mert hogy olyan cuki szöveg van benne. Ezt egyébként a kuk, vagyis a Hú, hogy is kritika, és euh, elfajtottam a Brips-a fejtését, de, de ismerjük őket legalábbis, mert találkoztunk, egyszer együtt kocsmáztunk két kultúra és kritika euh, aktivistával, és ők kritika író pályázatot írtak ki, és Kosztalánynak egy idézetét választották de amit mindjárt beolvasok, hogyha a Böngészen működésre lenne hajlandó. Köszönöm neked, cseten? Ja, meg van oké. Okay is ennyit látok a böngésző e de hát majd hamarosan felolvasom, addig, a addig beszélgessetek. Hogy vagy, Ádám? <gül> <gül> Azt akarom hogy Hát lá. még egyszer. Interpretálhatom esetleg én is. Persze, de nem, nem meg, meghagyom neked, sőt, ne. a csatablakunkat látod? A most. Vagy a, a, a másikat, vagy bármilyen ahol szöveget lehet megjelenteni. ezt oda másoltam neked. De most végre aktivizálódott, oké, okay, most már uh, fel tudom olvasni. A befagyást Remek. a hibernációba kiolva, kiolvasztottam, és ez így hangzik. Lant és paritja a kritikus ősi jelképe. Zeneszerzem zeneszer és fegyver összecsorélődik a művészetben, amikor a kritikus a paritja játszik el egy melódiát, máskor viszont Lanttal kell agyonverni egy-egy irodalmi góliátot. És ez annyira tetszett, ahogy a Lanttal ütik valamelyik valamelyik tehát. <tos> Ezért szeretünk kritikát olvasni. Legalábbis ilyen. Igen, lebeszél, lebeszél a dolgokról, és közben jól szórakozom a helyett, hogy megnéznék valamit, amit nem szórakoznék jól, vagy elolvasnék valamit. Igen. Egy közelt, én én dolog. Ott, ott rontom el, hogy direkt csak utólag olvasom el a kritikákat, ezért már nevethetek a, a lantarverésen, de nem úv ne meg a vásárlástól. Kicsit szomorú a nevetésed. Igen, igen pedig hát... Ott hát én mondani, mit találtál. Igen, igen, ez is, ez is lehet ilyen lantalverős élmény, hogyha az ember elolvas. Én a Guardian-en találtam egy érdekes cikket, ami gyakorlatilag arról szól, hogy előbb-utóbb az a koncepció, hogy könyv, meg az, hogy internet az így össze fog olvadni, és nem lesz ilyen különválasztott könyvszerű publikáció, meg különválasztott internet oldal, hanem valamilyen egységes tudás masszává, meg információ masszává gyúrják össze itt a, a technikusok. Tudom, érdekes elolvasni, és rögtön egy ilyen hülye érzésemet, hogy hát ekkor a marhaságot hogy lehet mondani, hát a könyv az, az teljesen más, az egy ilyen lezárt, komplett struktúrált dolog, még az internet az tényleg egy ilyen massza, de tényleg így kezdenek összefolyni a, a dolgok, hogy mi az, ami könyv, ugye az e-book eh, szabányokat, aki követi, az most látja, hogy egyre több ilyen dinamikus elem jelenik, meg benne erre jó példákat is lehet látni. Aztán már a, a sorba oldalanként ugye egymás után olvasás is esetleg meg néhol sérül, ilyen kis kinyitható izé, sidebar dolgokkal, meg Uh, ugye mostan ez ennél a tankönyv, e-book kombinációnál jönnek a feladatok, meg az ugrálás a könyvbe, Szóval kicsit így, így felbomlik szerintem ez a nagyon kötött formája annak, hogy könyv. Meg az internet is lehet, hogy rendszereződik, és akkor valahol találkoznak. Szerintem itt inkább az a, az a probléma a kör, hogy nagyon sok minden nevezünk könyvnek. Pusztán azért, mert, mert eddig könyvformában formában volt célszerű közölni ezt a fajta tartalmat. Uh -huh és az internet meg a digitális technológiai csomót ezek közül már megölt. Például a kutya nem használ sárga oldalakat, mert miért csinálna olyat, vagy, vagy mit tudom, jogszabálygyűjtemént mint egyszerűbb adatbázisban keresni, mint, mint a könyvben fellapozza megfelelő számú törvényt, és, és lehet, hogy mondjuk a, a tankönyv is ilyesmi. Uh -huh. Ott el tudom képzelni azt, hogy, hogy, hogy jó az, hogyha ott van benne a videó, vagy valami hasonló Aha. De hogy az, a szöveges könyvet így megváltaná a én nagyon durva nem hiszek. Hát nem tudom. Én, én nekem minden esetre mindig szoktam mesélni, hogy mit hallgatok épp az adott könyvhöz, mert, mert tehát ugye az embernek a keze alatt van, van ez, a, ez, a, ez, a, ez a tényleg mérhetetlen mennyiségű média, meg zene, meg film, meg mit tudom én, és így nehéz is konkrétan csak arra a könyvre figyelnem, tehát így beszivárok mindenféle más tartalom a könyve amúgy is. Persze csak ezt egy előre embere Igen, meg nem tíz évre előre kell itt gondolkodni, én úgy értelmeztem ezt, hanem mondjuk gondolkodjunk akár 50 évvel elő, előre. És szerintem egy picit ezek a korlátok, meg ezek a keretek szét fognak jönni. De minden esetre nagyon érdekes cikk, meg érdemes elgondolkodni ezen, és mondom, nekem is az első reakcióm az volt, hogy Jézusom, micsoda hülyeség ez, de, de ha belegondolok, hogy hogyan fogyasztom manapság a könyveket, meg mit tudnak manapság ugye az így könyvek, meg, meg milyen eszközökön fogyasztjuk őket, és hogyan az érdekes változásukon megy ez át szerintem. Gyorsan bedobom a kötelező distópia mondott, hogy hát nagy szükség is van, a nagyon izgalmas meg az ember, nagyon lekötő könyvekre, mert hogy ötven év múlva nem lesz szó, és nem tudunk elmenni helyekre, hogy nem unatkozzunk, akkor hát csak jót nincsen <gül> Gabi, mit gondolsz te erről? Én, hát, ö, Rádiesztettem okay. nagyon? Nem, nem, egyáltalán nem. Szerintem az ember egyrészt alakul a tudata, tehát, hogy hogyan fogad be, és ezt nyilván azok az eszközök, amiket be kell fogadni, azok irányítgatják. Másrésztről nekem nem, nem alternatív a könyv és az utazás Atól hogy mondjuk valamikor nincs, nincs annyi időm olvasni. Nem félek attól, hogy, hogy ezt a fajta élményt, ezt még, hogyha alakul is, hogy nagyon kikerülne. Most is, most is egyedi, egyedi tuda, befogadási állapotokat hozunk létre, tehát az, hogy próbálják irányítgatni, ez, ez nem biztos, hogy korlátoz. Tehát a korlátok felbomlása nem biztos, hogy viszont a mi befogadásunkat korlátozná le. Így van. Ádám, a tiéd a következő. Ó, hát én hoztam a bánzt a a library.nu született gigapédia.info született gigapédia, nem tudom micsoda oldat nem tudom, ismertétek-e mindenest hogyha eddig nem, akkor ez most ez valami könyvtárnak a honlapja? Tök, tök felesleges megigyezni, mert tegnap letörölték az egészet <gül> <gül> Ö, mi volt? Ö, több, több különböző tudományos könyvkiadó közölte azt, hogy hol a bánadó van az a cikk, te jó Isten ez valamilyen új hullámos weboldal is emiatt nem nyílik meg rendesen a cikk, van sikerült tehát a Cambridge University Press, az Elsevier, a Pearson Education, és nagyobb a 15 másik tudományos könyvkodó jelezte azt, hogy ezt az alapvetően szakmunkáknak a megosztására használó, használt oldalt, ezt így ledozerolták a fenébe. És onnan lehet tudni, hogy valami gond van, mert az egyetemisták, vagy a kutatók, azok így már elkezdtek egy két napra az panaszkodni Facebookon, hogy, hogy hát nem megy a gigapédiát, jó Isten. Hm. Úgyhogy a, a Magyar Akadémia olyan pofont kapott, amit hagyak tovább a hof, már rózsát sem tudott volna kiosztani. E, eltűntek a Varesz szakkönyvek. De lesz másik, nem? Ez a természete a dolgoknak. Nem Igen. tudom, ez, ez egy nagyon erős gyűjtemény volt, hogy ilyen 400 ezer fájt ennek a felét elhisztük, az is egy, egy baromi erős egyetemi könyvtár. De azt azért feltétezzük, hogy erről számos embernek volt helyi másolata, nem? Ö, nem mert ilyen szarokon osztották meg, tehát a Bölcsész FTP-nek a tipikus FTP módszerét valósították majdnem meg, de itt nem, nem közös Gmail fiók volt. <gül> Ö, jó, párton, azt hittem ismeritek ezt a kifejezést. Ö, hanem ilyen iFile itt nevezetű oldal, ilyen file megoszt oldalon osztották meg utcokat. Aha. a utcokat. És a közösség termelte újra linket, ahogy töröldék őket. Aha. És hmm. itt a közösséget kell valahogyan összeterelni ahhoz, hogy, hogy ismét megjelenjenek a lin linkek, és újra meg tudják osztani, ami embereknek megvan. Mert, hogy nem tudom, biztos nem töltötte le az, az ilyesebb az irodalmának, a szakirodalmát és fordítva. Aha. Hát, vagy kénytelen lesz a megvásárlás irányába fordulni, nem? Vagy ezek is ilyen out of print, meg csak külföldről beszerezhető, meg ilyen... Ezek külföldről beszerezhető, és jel jellemzően bitangrák a de nem, a, nem a 15 dollár, hanem a 100 dollár mondjuk. Azt most egy kicsit megis is ijedtem, hogyha valami komplex műtét kell, akkor most már tudom, hogy kevesebb forrása lesz az orvosomnak utána nézni, és ezért elvérezhetek. Hát én attól tartok, hogy pont aki már műt, az viszonylag kevésbé aptudét. Okay. Kevés most nem ideje. <tudjátok>, Ezt nem is bánom, legalább nem remeg a közel hajnali olvasgatás. Amúgy egyszer egy, egy mentőorvosnak adtunk kölcsön, ismerős ismerősének ismerőse volt, egy e-könyvolvasót, ami tudott, e meg PDF-et és nagyon, nagyon elégedett volt vele, nem volt egy jó olvasó egyébként, de azt mondta, hogy neki azokra a fél meg három órákra, amin üres járat van a napjában, arra tök hogy olvas egy szakcikket közben, és nem bülést néz ki Bambán a a szélvédőjén. Hát igen. Ha, szóval azt mondta, hogy szerinted nem fogják tudni újra újraösszerakni ilyen formában? Ö, azt nem mondom, azt mondom, hogy sokkal nehezebb egy ilyet újra felépíteni, mint mondjuk fogni egy egy Bay-nek az adatbázisát, felrakni egy holland szerverre és közben srácok, itt van az új a domain a új IP. Igen, igen. A Pirate Bay az mi? Az egy torrent oldal. <gül> oh, ez az olyan édesártatlanság. Igen, igen. Lépjünk is tovább, és akkor még, még a pénz azért itt előkerül nálad. Ó, és egy drága könyv ismét. Uh, nem és Dani, aki ismét nem vendégünk, de majd következő héten beszélek vele, hogy érjen rá. Küldte adás előtt nagyjából egy perccel, hogy a Laurent Block egyik könyvét iszonyatosan drágán lehet megkapni a, a Remek Amazonon. A Time to Murder and Create című Matt Scader regény 1979-es kiadása az 1250 dollárért van fent éppen használt de van egy large print kiadás, amit már 1000 dollárért meg lehet kapni. És van egy Ugyan... e ami 699. <laughs> hát, mert Amerikában hazudtad be magadat, nekem 741. egy hogy valaki ennyit megveszi, ötletem nincs, hogy mi itt a stratégia mögötte. Nem lehet, hogy valamilyen elcsúszott valami adat? Az nem is emberek csinálják, nem? Nem valami. Nem, nem hiszem, mert hogy, mert akkor a, a 900-as nem mindokolná semmi. Hát igen. Meg azt a 444 dollár 99 centeset, ami pedig új. Aha. Hát, ez tényleg érdekes. Valami csirkefogás biztos van itt. Aha. Lehet, hogy ezzel próbálja finanszírozni a következő könyvét, ez a Laurence Block. Ugye, hogy Laurence Block bőrébe van kötve. <gül> Azok gondolom, hogy én nemrég vásároltam tőle valamit, ami viszont akciós volt az Amazonon. Na, akkor te át azt, hogy valahol megpróbálják egyeset. a pénzt esetben. a <laughs> Ez a hiány. Mert remélj, tehát azért ennyit nem spóroltál azon a könyvön az Jó, az Gyorsan levett a porcra, egy első kiadást is próbálja, próbálja a venni valamilyen módon. Jó van. Tényleg vannak itt Catch and Release 099-ben, ez valószínűleg novella. <laughs> Hát se, semmi sem ki most azonnal. Gabi, viszont te mivel Én zárod itt a hírblokkot? Én egy hírblokkal, ugyanis pont ma megint a... Felvétel előtt a vereses olvasomban kurkáztam, és ott volt ez a litera uh, hírkupac, és mindegyik hírt szuki benne, tehát ilyen bájosak, vagy uh, legalábbis így érdemes elsütni őket, és, és, és a fotók is hogy Egyrészt csak több címszavakban James joyce nak kijött, hogy így pedig ismeretlen mesélje Persze volt egy kis izén. Uh, pengeveltás, hogy akkor most a jogok meg stb. stb., de ezt majd ha bevágja Ádám a linket, akkor elolvasgathatjátok. Egyébként egy nagyon bájos uh, uh, könyvről van szó. És csak pár száz példám, kétszerz példáim, példáim adták ki, az az egyik. Akkor Tintin uh, nem rasszista, most ez az álláspontja a védelemnek, de felledbeztek a felperesek. Aztán, és itt van a rúzs, rásdi a e novella komponált zenével. És ez a meg <gül> Mert, az, ahol hogy... itt megakadja. Ez egy dolog, de hogy, hogy néz már keresztbe az é. a képen? Nem é. is találkoznak az egyenesek a végtelenben sem. Hát, nem, és így Dom, Dom Perignon szponzorált, nem tudom, hogy jól mondom neki, és, és itt van Rásdi, két nagyon csinos, hogy <gül> ölelenged, és iszonyú elégedett, és lehet, hogy egy pezsgös poher van a kezében, de inkább ilyen öbrösebbnek tűnik. De hát én mindig bírtam a, a, azt a stílusztam, amit sugároz magában. Nem tudom, én, én vízkis poharat látok benne, de lehet, lehet a csak a... képzelem. És világosabb ez a fajta, de mit tudom? Több, több korábbi vízkis pohar látszik a kezében is. <laughs> <laughs> tud így nézni. És maga a hír ugye arról szól, hogy, hogy direkt a novellához komponáltak ö, hozzá hogy ezt a hangulatot megragadó ö, darabot. Huh. És, és, és hozzád kínálják az a, a novella mellé a zenét. Na, erről beszélek, tessék. Így van, így van. Igen, én nem akartam akkor mondani, hogy gondoltam eljön az én időm is, és az, Töpö, az hír... a legutasó hír Margaret atwoodnak volt ihlet, ihletése, vagyis hát ő ihletett egy könyvek szerelmeseinek báján, ami itt szerepel, hogy 600 és 8000 kanadai dollár között van a belépő, tehát egyáltalán nem és ugye, ilyen hozunk egy kis pogácsát, meg, meg ugye, szörpet. És szörpöt, és az a más szóval a szífi és az emberi képzelt cím eszegyűjteménye volt az inspirálója az idei bálon a divat bemutatónak. Hmm. Énképpen érdekes. Hát ennyi, ezek a blokkok szerintem tényleg egy jó kis válogatás volt. Jó, akkor a mikrofon. A mikrofon. Ja, na van, akkor van egy jól Van egy félmondom mondtam, bocsánat, csak úgy eszembe jutott menek közben, hogy azt vettem észre héten a akciók figyelések az hogy a PS Publishing nevű brit kiadó egy, egy csomó novellát kezdett el felrakni és ismeretlen ö, szerzőktől az Amazonra tök ingyen. Úgyhogy érdemes figyelni. Eleve egy ilyen izgalmas ö, kiadó náluk szokott megjelenni Levitidár, meg, meg hasonló SF arcok, és mellette még szeretnek kiadni úgy emlékszem, hogy ilyen balos megmondó irodalmat is. És ez a két profiljuk van gálbé lehet, hogy következő hétre majd ezt fogom hozni, addig is le lehet vadászni négy-öt ingyen novellát most. Jó, van, és akkor visszaadjuk a Gabinak a mikrofont, hogy kezdje a olvasás élményeket. A Gabiknak, mert most a hétig sokszorozódó, én két könyvet olvastam, az egyiket végül nem feleztem, mert már múlt héten elkezdtem, ezt a tisztogatás, ami ugye már felvázolódott, és igazából egy nagyon erős könyv, és eléggé beszippantott, csak annyira megvisel hogy, hogy ilyen felüdüléseket keresek néha mellette. Tehát hajtós volt a hét, és, és a, hát nem is ilyen jellegű szenvedések, de hát, hogy az embernek éppen az aktuális szenvedés az, ami a szenvedés. És ezért nem, nem kellett egy kis felüdülés. De egyébként alapvetően a sztori arról szól, hogy ilyen női sorsokat mutat be, ami még egyelőre nem újdonság, de egy nagyon érdekes történelmi meg, meg, szituációban, észtek Finnországban, az orosz második II. világháború idején, a második világháború utáni kommunizmus idején. Ez az egyik szél ahol egy, egy, egy, egy észt sorsát követjük, és a másik szel pedig az ő. Ö, testvérének az unokája egy ö, fiatal leányzó, aki viszont egy, egy 90-es tehát ötven évvel későbbi ö, rettenetes sorsot. Ö, él meg, ő pedig ilyen, ha jól sejtem, mert az ő az egy kicsit most elbújt, ő pedig ilyen prostitúcióra kényszerített leányzó, aki, aki ott a, oda menekül a, a nagy testvérihez, de még nem ismerik egymást, és szépen lassan alakul a történet, hogy ki pontosan mit is követett el, és hogyan, hogyan hagyta, hogy idáig az élete. És a tisztogatás az pedig egy folyamatosan átitatja az egész történetet, hogy nem csak a, a világot, a házat, hanem a, a saját tevékenység, a döntéseiket, meg a cselekedeteiket is így tisztogatják meg a rárakódott mindenféle, ideológiától, amit, amivel megideologizálták, hogy mi ideológiákat befogadtak, szóval elég erős, és nem tudom, hogy mindenki végül olvassa mert azt hiszem, hogy ez is az a fajta könyv, hogy, hogy van, az idegesítene fölig, hogy ez a sok női szenvedés, ez nem biztos, hogy mindenki befog. Kicsit így össze is rázkódtam, ahogy így mesélted. Igen, ilyetvesztő. Igen, a, a, a, a humor az, az például egyáltalán nincs benne. Tehát... De ne, nem, tehát én, én, nekem, én, én megszerettem ezt a könyvet, csak, csak biztos ismertek azt, amikor annyira erős a szöveg, hogy így beránt, hogy akkor én néha menekülsz, hogy ne, ne, ne így, ne így lásd a világot, ne ezen a, a könyvön keresztül. És szükség volt valami másra, és most az, az amit elolvastam, az, ami nagyon-nagyon erős túlzás, ez a, nem tudom, hogyan mondják a Brian Selznick, a könyv szerző és az a címe, hogy a Leleményes Hugo Cabrié, és ugye ebből most csináltak filmet a Leleményes Hugo 3D-ben, amelyet még nem láttam, de jól tudom, az is oszkár, tehát... Igen, igen. Aha. És a könyv meg maga nagyon-nagyon furcsa, mert a fele az, az rajz. Tehát, de nem úgy, hogy a könyv oldalak egyik fele, hanem, hanem vannak olyan blokkok, amelyek konkrétan csak rajzok egymás után. Ezek a rajzok, ráadásul ilyen filmet próbálnak meg, megjeleníteni, tehát valamiféle filmvilágban akarnak beszéppantani. Egyébként ez a gyerek mese, és a rajzok szerintem csodálatosak, és és meg is idézik azt, hogy az el, ahogy a szerző az előszóban kéri, hogy képzeljük el, ott ülünk a moziban, sötét van, csak a vászon van a fény, és akkor ott ezek a dolgok történnek és a fekete-fehér rajzok ezt próbálják e, megjelenteni. Teljesen abszurd egy könyvben, amelynek a fele rajz, a, rajzok, e, a filmet próbálják megidézni, és, és alapvetően jól sikerül, én nekem annyi volt a gondom vele, hogy én nem éreztem olyan erősnek magát a sztorit. Tehát, hogy egy kicsit Inkább a hangulat, mint a sztori. Ha, igen. Csavarosnak indul, és aztán csavarodik erre arra, és pont azért lesz csavaros, mert abszolút nem úgy, ahogy elképzeled, vagy elváradt. Tehát furcsa, hogy ma már az ember elkezd olvasni egy kisfiúról, aki egy pályádvaron él, egy kis titkos lakásban, és az órákat állítgatja be, mert hogy a részeges nagybátja az egyszer csak eltűnt, és ez a kisfiú közben egy, egy furcsa automat egyszer elget, ami teljesen misztikus, és, és és lopkodásból tartja fenn magát, tehát hogy megad egy alaphangulatot, aztán valami egészen másfajta a alakul át, de mindenképpen hát tegnap szereztem be ezt a könyvet, és mint egy másfél óra alatt fogyasztottam el, de nem azért van, mert olyan gyorsan olvastam, hanem mert ilyen sokáig nézegettem a, a rajzos oldalakat tehát 200 oldal és azok is van, ahol csak egy három-négy sor van Gabi, emléksz, mi volt, amikor legutóan elkezdtünk olvasni egy olyan kisfiúról, aki valami ö, furcsa gépet szerelget? Ö... Banks? Á, igen. Hát igen. Az, az igen. Ma már a kisfiúk nem azok, mint régen voltak. Nem, igen. Hát ez egészen más. Ez egészen más. Itt, ö, ez egy, mondtad, én, én egy kicsit túl jámbornak éreztem ezt az egész torit. Tehát, hogy egy kicsit olyan olyan, olyan egy igen, de hogy, tehát ti is, nem tudom, most olvastam egy, egy, egy kis ilyen másaszerűséget, az a neve a srácnak, aki írt, hogy Sopotnik Zoltán, és verses kötetekkel jött már ki, és egy annyira ízes, tele volt ilyen eredetiséggel, meg, meg remek mondatokkal egy kis meséje, de meg nem tudnám mondani pontosan miről szólt, vagy el tudnám. Tehát nem is az a lényeg, hanem a világ, hogy attól, hogy valami hogy nem kéne iámbornak lennie. Aha. Valahol én ezt éreztem, hogy olyan, olyan kis csinos. Ádám, <gül> és... te is, te is csinosat olvasztál? Nem, én, én, én furcsát hoztam, meg jót. <gül> az egyik az, az még a múltkori podcastból adódik, ugyanis annyit késett az indulásával az interstil, kénytelen voltam a keleti pályaudvaron végig az antikváriusnak a pultját. És megtaláltam az ördögírói slade a Csápakaka című regényét. Ördögíró egyébként kollégám, ha ő érve hamarabb, akkor ő főzi a kávét. Ez még egy korábbi állapotából velókoly, amikor még nem volt a kollégám, hanem az estefemben mondta meg az őszintét. És, és hát hazafelé nagy résztel is olvastam, mi van, vagy így ránézve, vagy húsz oldal, amit nem sikerült abszolválnom. Meg nem tudnám mondani, miről szól, de ilyen nagyon jó kiszólások vannak benne, és egy ember küzd éppen a viharral, a tengerember valami hajónak az atlanti való átvitelébe egyezett bele. És voltak benne ilyen feltűnő, izgalmas emberek, gyomokban a rejtőt idéző, ejtőernyősök, nyaraló szigeteken élő arcok, akik ott dolgoznak valamit, mert ott meleg van, és ott béké hagyják őket, és néha továbbállnak. És majd egyszer csak fogom tudni, miről fog szólni hogy meg lehet ezt így fejteni, hogy van, van valami, amiről szóljon. De én teljesen félgud dolog, úgyhogy ha valaki 300 forintén rábukka, mint én, akkor nagyon nyugodtan vegye meg. A, amit komolyat hoztam viszont, vagy amit, uh, amit hosszabban elmondósan hoztam, az meg uh, Paul Anderson, aki Magyarországon azt hiszem, hogy nem szokás igazából olvas, mert valamiért nem fordították, mert nem, nem sok mindent fordítottak tőle. Ő egy uh, stiffíró volt, nagy... Abszolút vagy. Abszolút nem. Ilyen novellák vannak, és annyi. Pól Andersontól? Meg a idő a az időbánat, a az... technikai. nem gondol. Nem, fordítottak még a, a 80-as években, szerintem, vagy 90-es elején sok mindent. Szerintem tőle. Tehát regényei biztos, hogy megentek én inkább az, valahogy nem voltak olyan. Tehát nekem olyan jó mesterember volt, ami nem, nem volt olyan átütő. Lehet, hogy az én a szarokat választottak tőle, de hm. vissza a szó a stúdiónak. Te én nézem, nézem a, a magyar wikipédiát hirtelen, illetve meg fogom nézni hamarosan majd a, a Kozmoszt is. Itt uh, az időjárőt emlegetik tőle, meg a Majd Orion felszállt, meg három darab fantaziét. Na most ahhoz képest, egy Fickó írt uh, eszméletlenül sok művet, amely eszméletlenül sok nem fogom most megszámolni hirtelen. Tehát nagyon sokat. Ahhoz képest viszonylag gyenge merítés volt. De nézzünk egy Kozmos szerintem. Közben én is nézem a az én maradtam egyre tömbbe. De nyugodtan valamilyen kimagyarázzuk a, a hallgatást. Majd ha az Orion felszel kijedtek 90-ben. Kozmosból ennyi is volt. Meg Galaktikából. Szóval én tartom azt, hogy nem igazán adták ki magyarul. Annál is inkább, mert amit én olvastam, az a, a Technik History című saját világa meg saját idővonala, és annak is az egyik része, amiből abszolút nem jelent meg úgy semmi magyarul. És az SF Magban volt még a magyar science fiction meg fantasy nagy szakállas öregétől, Kórnya egy ajánló, ami az egyik, egyik karakterre hívta fel a figyelmet, akinek az a neve Nikolas Van Ríjn, aki egy ilyen kereskedő herceg. Öreg, elhízott, pofátlan, tokás, pofátlan, ja, és nagy étkű, és folyamatosan piál, és pipázik, és van megjelenésével kinyitja az emberek zsebében a bicskát. Na és az ő különböző kalandjait mesélik el, amiben, hát így csak benne van igazából, mert sosem az, aki dolgozik, vagy nem, nem teljesen, nem, nem a tettek szörös mellő embere, de végül mégis sikerült arra, arra felé toszogatni, hogy megoldják a helyzetet, és, és jól jöjjenek ki belőle, és amit iszonyatosan szeretni való, mert az tök jó mondatai is vannak, és a kornya ajánlója az nem állt másból, mint hogy három-négy ilyen jellemvonást felvillantott, és lefordít hozzájuk 5, 6, 7, 8 mondatnyi részteket különböző novellákból. Én meg ezek után én neki láttam, és akkor összeszedtem azt, hogy ott le, hol lehet ezt összedni. És a, a Bojan Books adta ki, ők elhatározták, hogy ezt a teljes Technik Univerzat kiadják. És az első két kötet, aminek az a címe, hogy, hogy hol van a Kindalom. Lehet, hogy a jobban fog érni, ha azt megnyitom. Az első a Van Rien metód, a második pedig a David Falkin valami. Na mindegy, ebből lehet kimazorázni azokat a sztorikat, amik, amik van Ríne foglalkoznak, és én ezzel foglalkoztam a hétem, hogy azt, hogy különböző helyekre eljutva, különböző helyeken hajót törve, illetve egyszerű egy olyan hajót elfoglalva, ahol, ahol egy ilyen űrhajóba épített állatkertben rejtőzött el az idegen idegenfaj, aki azt a hajót vezetni tudná, mert hogy féltek az emberektől. Na ott hogyan áll helyett, és hogyan találja meg például azokat, akik el tudják vezetni azt a hajót, amire ő itt csát felkéretkezett, kéretlenül is. És uh, iszonyatosan szórakoztató, nagyon pörgős, nagyon, uh, nagyon nem hozza azt a klasszikus cifis uh, porosságot, amit nagyon szoktam utálni. Hú, de sok nagyon volt ebben a mondatban. Uh, és emiatt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézzetek rá. Uh, fogom linkelni a DSFM kritikát, és ott. Uh, ott van egy-két egy, ilyen szép tiráda. Míg talán az is átjön, hogy ez a remek karakter, mivel, mivel nem angol, de a regények nyelve angol, ezért kerékbetöri az angol nyelvet. Iszonyatos dolgokat mond, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon nem, nem angol módon fejezi ki magát, és ez különösen szórakoztató, mert így mindenki megérti, de, de látszik, hogy itt a, a nyelv az zajlik. Hát, közben megnéztem, ez a hat dolláros kategória ez a könyv, is. Ezen így elgondolkodom, mely 5 dollárért megvettem volna, az valami milyen határ. <gül> <gül> ez a határ már. Hát, hát, kell konvertálni valamibe egy fagyba. <gül> Jó, van. Akkor De ez lehet, hogy majd lesz akciós. Aha. Nem, a baj ennél, ennél akciósabb szerintem már nem lesz, ha csak nem raknak belül össze valami csomagot. Mondjuk azt még szoktak. Mondját, Gabi, meg, megint... Ja, én csak a, a molyom még rákerestem a Paul és lehet, hogy egyszerűen egy bizonyos korszakomban túlságosan sokszor találkoztam vele. Tényleg nincs csak könyve, de ez az Orion felszáll, aztán a, a, a változó csillag, az időfolyosói tűzkorszak, ezek voltak azok, amik uh, ilyen, megszentem meg egy időben egy rengeteg novelláját megvette a Kerubion, és szerintem azokban a Kerubion science fiction antológiákban mindig volt. Aha. Paul Anderson, de tényleg, tehát mindegyikben volt legalább kettő. De lehet, hogy most túlzok, és mit tudom én, volt háromban, de, de valahogy azt a képzetet keltettem, mint a Greg. Igen, őt is így folyamatosan adag volták, hogy újra van osztva. De most így hát igen, az az igazság arányaiban viszont... Én arra Húpa. lennék kíváncsi, hogy a, az, hogy Paul tényleg az-e a neve, vagy az csak a művész névi sorójában Paul? Ha? Lehet Paul, mert valami ilyen... Úgy amerikai, hogy a szülei svédek voltak, vagy valami hasonló. Aha. Hát ennek utána fogok nézni, mert most már nagyon fel felcsigázott. Ez Volt a... egy változó csillag nevű Igen. könyv is, amit kiadtak tőle. Igen. Ez tehát tökéletesen hozza azt, amiért az ember magyar science fiction nem vette bizonyos időszakban, vagy, vagy magyar út. Egy oroszlán fejű, ilyen brutális válló lény a kezében valami nagyon furcsa késhez hasonlító uh, csuklóra szerehető fegyverrel a kezében üvölt, és rajta biciklis nadrágból van görögdíny, színű és csíkú, miközben a háttérben csendesen ég egy férfi. Hmm. Jó hangzik. Közben megnéztem a Wikipédián, és tényleg ez volt a neve. Paul. Ha? Paul. Egyébként ez a galaxis könyvek ez egy érdekes indulósorozat volt annak idején, tehát ott ki a karantént Gregégentől. Meg próbálkoztak uh, még egy-két ilyen, mit tudom én, mikor is ki, mikor, 98-es. 98. Aha, tehát akkor, tehát ez így jöttek ki, aztán megszokott. de Hát ez a domború aranyszínű betűk <gül> típusú volt. Hogy értékesnek de... nézzen ki. <gül> Gondolkotás nélkül a hazakorszakos soroltam volna, amikor mindenki és mindenkinek a kutyája is SF kiadott indított Magyarországon. Ha. De ezek akkoriban a drágább és ilyen igényesebb voltak számva, csak hát ilyen maradt a borító. Úgy maradt. Úgy maradt, igen. Pedig hát lehetett volna olyan szép is, mint a további lapicskiadványok, vagy a, vagy a hagyományos kerubion borítók. Igen, azt hiszem, hogy ez ilyen közös. Jó, igen, a lapicsi és kerubion. <gül> <gül> hát raktánk, de, de mondom, maguk a tartalmak, én úgy emlékszem, hogy ez ilyen... Tehát abban, abban az időben viszont nem nagyon jött... Ki, tehát azért megakadás volt talán a szájön szükségemben is. árták várták az emberek ezt a sorozatot. Volt ő egy nagy keresztes címünk, hogy címkönyv, és közben Vaterán vagyok. Ezen a tipikus számítógép betűvel, ahol az egyik oldal mindig egy kicsit kövére, hogy tudjad, hogy ó vagy nulla meg a hasonlók. A háttérben egy, egy, egy varó, varógépnek a eltorzított fotója, és ebből lovagol ki egy keresztes lovag. Uh -huh. Már is megkívántam de azt szerintem elrúják, nem? De ez 600 kemény forint, azért már sört is adnak. Hát igen, jó sört. Pedig 500-ot kiadtál volna, érte nem? Nem, mindenek van határa azért. Ha. Ha, fú, ez a sorozat is, ez a, ez, a, ez a nem is tudom, a Phoenix, ez a neve Science, Fiction and Fantasy. És ott, ott, ott Na hát azok tényleg gyűjteményesen rettenetes kinézetű sorozatok. Még itt interneteztek, vagy képeket <gül> néztek, elmesélem, hogy én mit olvastam. És kicsit így fél, félve is vallom be, hogy megint videójátékból készült könyvet vásároltam. Mutatunk rád <gül> Viszont ez az Uncharted nevű sorozathoz készült, ami talán így Playstation, így a kedvenci játékom három rész jelent már meg belőle. És pont... Eh, aki esetleg nem játszott vele annak egy másik videojátékhoz tudnám hasonlítani, olyan, mint a Tom Brady, ilyen felfedezős, Indiana Jones után érzett dolog, csak nagyon jó megformált karakterekkel. Ez a Nathan Drake nevű karakter, meg, akit, meg akiket köré telepítettek ezekbe a játékokban, ez teljesen vállalható dialógusokat ad a, a, a játékhoz, az egész olyan filmszerű mind a három rész, és még, még azt merném mond, hogy jól van megírva a sztori, meg, meg a dialógusok benne, amit azért nem nagyon látni videójátékban. És ugye eléggé adta magát, hogy, hogy ebből még jó könyvet is lehet csinálni, erős karakterekkel, jó, jóféle ilyen ponyva sztorival. és A Christopher Golden nevű bértolnok írta meg ezt az Uncharted című könyvet, aki egyébként képregényeket, meg mindenféle Ilyen, ilyen licenszelt <gül> sorozathoz írt könyveket. E, és meglepően jól sikerült. Egy, teljesen a, a videójáték előnyét kihasználva, nagyon sok vicces párbeszéd van benne, folyton menekülnek, e, vannak benne arctalan, ilyen nincs a szerű figurák, akik ellen harcolnak, és megy a felfedezés, ugye labirintusok között játszódik a, a cselekmény főleg a kalandszál ugye ez egy abszolút kalandregény és tényleg gyorsan lehet lapozni és izgalmas a dolog a, ami nagyon nem működött nekem hogy a, a játéknak fontos eleme mindig hogy egy -egy, milyen harc meg, meg ugrándozás között van ilyen kis logikai rész ahol ki kell találni hogy melyik kövekre lehet lépni meg milyen e, szobor szemeket kell benyomni meg mindenféle ilyen logikai feladvány van és ezt megpróbálták így a könyvbe is hozni, hogy akkor gondolkodnak, meg nézik, hogy mit kell megnyomni, és így, így olvasva az azért eléggé unalmas. A játékban arról szó, hogy az ember egy körülnéz, és akkor és megpróbálja értelmezni a dolgokat, de amikor így az író vezet ebbe, az nem valami vonzó. És egyébként még azzal is itt hozzájárultam az élményemhez, hogy megvásároltam a soundtracket a játékhoz, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon ilyen karakteres, jelegzetes a főcímzene is, meg, meg végig élvezetes maga a zene is. Egy Greg Edmondson nevű um, egyébként rengeteg filmhez zenét készítő alaktól származik, és ilyen rendes szimfonikus, filmszerű szkór, és nagyon jó volt a regény közben hallgatni. Úgyhogy nagyjából ennyi a játékregényem. Szóval, aki így ismeri az uncharted és szívesen játszik vele, annak mindenképpen tudom ajánlani. Aki így nem ismeri a karaktert, annak szerintem nem a élmény, úgyhogy most nem próbálom így rátok tukválni ezt a dolgot, de, de tényleg így videójáték témához képest nagyon sok mindent kihoztuk, és egy igazán jó ponyva regény lett belőle. Azt írtam is az önes egyébként, hogy most már azt kéne egyszer megpróbálnod, hogy hogy uh, neki ugorossz a Pierronak a játékának, ennek az, az a Jumur gyűrűje, uh -huh. ahol uh, azt hiszem, a jelenben keresnek mindenféle dolgokat, amit Jumur kapcsolódik, és egy ilyen igazi, kemény, asztalverős, kurva anyázós uh, adventure játék. Uh -huh. És abban készült. Uh, láttam embereket, akik játszottak vele, akkor nem uh -huh. benne több alkalommal. Ha? Be kell vajonni, hogy nem vagyok egy kalandjátékos, lőni viszonylag jól tudok a képernyőn, és akkor itt véget is írja, -e, meg platform ugrálni. Uh -huh. Na, be uh, lehet lőni és platformon ugrálni. Igen, igen, csillogott, és a szemem csak nem látszik, mert nincsen kamerám. <gül> és, és készült ebből egy széles érgény is, ami tavaly jelentek az Alexandránál. Esetleg egy ilyen hasonló neki rugaszkodásnak tudom javasolni. Hát akkor mindenképp így elő kell venni egy ilyen walkthrough hogy ne bosszantsam föl magam, hogyha Nehéz a kaland része. de egyébként a kaland, kaland játékokat, azokat én sem bírom annyira. Na, én pár kockát, jel? vagy nem kockát, hát picit kipróbáltam a játékot, mert egyébként az érdekes, hogy egriek, mert ugye az egerben e játszolik az egész, és ilyen, próbáltak ilyen videojátékszerű megoldást alkalmazni, élő szereplők, meg ilyesmi, és az egriek azok akciósan kaphatták meg. <síns> és egy egész ismerősöm mutagatta, és nekem valahogy olyan, olyan bonyolult volt. Tehát ilyen nagyon látványos, és egy kicsit emiatt ilyen, ilyen, nem tudom, nehezen moccant nekem. Tehát nem volt az meg, ami egy jó kis azé, régi kalandjátékban, ahol a vicces minimál grafika az, az, az engedte, hogy gyorsan haladj. Mm. Kert, ha a szabad átmenni videójáték ajánlóba, akkor a Bender dundet illetve a Time Gentleman please nézd meg. Az nagyjából a felsegő tipegő grafikáját hozza nagyon beteg brit poénokkal. Uh, az a baj, már a játékokat, azokat mert távol tartom magamtól foghagyom a füzére, mert az aztán végképp rengeteg idő, tehát én nem is merek belenézni egy hát, Most Most elszemerem nektek mondani, hogy a Star Wars Old Republic játékba eddig mennyit raktam. Igen, szerintem megközelíti már a 45 órát. Hát egy, egy derékmunkahetet. Szép, az alvás túl van értékelve egyébként. <gül> igen, igen, így az alvás, meg a sport, ami így sérült ezáltal is. Most már próbálom ki próbálom ráncigálni magam belőle, de hozzátenném, hogy annyira megtetszett, hogy, hogy a Old Public univerzumban kiadott könyvet is megvásároltam. Oh. De egyébként a vásárlásnak még nincs vége, mert így a műsor felvétele előtt így a Amazon-t klikkelgettem óvatlanul, és elém hozta, hogy most azon a vásároljon, meg Brandon Sandersonnak egy ilyen hosszú novelláját, az a cím, hogy Firstborn, hogy aki esetleg nem tudná, hogy visszaemlékezzen, hogy olyan a Mistborn írója, de ez egy, egy ilyen science fiction hosszú novella, ilyen 40 akárhány oldalas dolog, és mire eljutottunk a felvételik gyorsan végig sorosan, na jó kis darab volt. Egy ilyen is tudom, ilyen furcsa, feudális világba játszódik, ahol azért van császár, meg, meg hercegek, meg mit tudom én, de mindez ilyen űrháború környezetbe telepítve. Egyébként Ádám, neked is kinágottam ezt, és azt mondta, hogy ezt nem lehet kapni az európai boltban. Nem, nem, nem, európai boldon nincsen sajnos. A tor az, az hajlamos, nem árulni dolgokat Európában. Aha. Amikor azt mondom, hogy legutoljára lebuktam az, hogy én, én ugye büdös európai vagyok, akkor, akkor azt mondom, hogy Charles-tól szedtem le egy novellát tőlük, és ki is pengettem az egy dollár, de aztán észláték, hogy hát nem vagyok annyira amerikai, ez ehhez lenni. Egyébként nekem örök félelem, hogy lebukom egyszer, úgyhogy lehet, hogy akkor leszek kiköltözni, vagy valami. Kétszer-hámszót figyelmeztetek, aztán nem át áthelentkezni amerikai címre. Aha. Jaja. Na mindegy. Minden esetre most még örömmel vásároltam egy dollárért ezt a kis novella dolgot, és ugye én a Szenderszont ilyen fantasy környezetben ismertem meg, de most már szívesen fogok ilyen science fiction dolgokat is vásárolni tőlem, mert is jó kis ilyen űrstratégia van a regényben, meg, meg ezek ugye hosszú novellában, ezek nyilván arra épülnek, hogy, hogy, hogy kedvet kapjunk valami univerzumhoz, aztán gondolom, majd ebbe is ír valami könyvet. Szóval, hogy az íróknak az jó, hogyha két-három a levegőben van különböző zsánerekben, erről sztrosszokat mindig írni, hogy az általunk aztán abszolút nem Princess sorozata, meg a nagyobb két-három évente jelentkező Laundry sorozata, hogy kiegészíti egymást egyszer, ezt írja, aztán azt. Egy évet tölt a kiadói gépezetben az egyik, egy évet a másik, és akkor jönnek egy a minden évben egy kötet. Hát egyébként így erről most eszembe jutott, hogy a Mistbornt is folytatni kéne. Te már előrébb vagy benne, mint én azt hiszem, te a másodikat olvastad? Én a másodikat olvasom, és a harmadikat még nem, azt ott leraktam egy kicsit. Na akkor gyorsan, most érnek benne. Oké, okay. és ezt vehetem fenyegetésnek is. És a hallgatók is Zá tőle. Zárjuk az adást? Szerintem zárjuk. Jó, akkor még veszek egy PS Publishing könyvet, nézzen, ha gyorsan, Poldi Filipótól. Tényleg, hát nem akarunk, hogy így bedobjuk, hogy mi lesz a következő adásban? Nem, mert akkor hatalmas nyomás van az -e emberen, Másik podcastban már ezt megszívtam filmekkel. Én egyszer megígértem, akkor azóta sem olvastam, vagy azóta sem mondtam semmit a bírószabasnak a szugrózájára melletettem a felénél. De majd a következő adásban. Pedig most már ott van a ablakon. Igen, most már reklámozzák, de, de, de no, nem volt annyira jó. Jó van, hát akkor köszönjük. Most titkos. Igen, szervusztok, hallgatók! Sziasztok. Szervusztok!